I tër falëndërimi, i takon zotit ton, Allahu të bareke vë të ala Vetëm Allahu t'i bindemi dhe vetëm ati falje dhe ndihmi kërkojmë Ndërsa salavatët, selamat për shëndetit e zotit Mbi pengamberin ton, Muhammedin, sallallahu aleyhi sallem Bishok të ti besnik, mbi familjen e ti të ndërshmen Mbi gratët e ti të, të pastërta E të gjithë besimtarët, muslimarët e së të njekë rrugën e ti me të mira Delin e dite në fundit e kësaj bote Të ndëruar dhe zërë, do të ndajmë nësa qasë të para khutbës e gjumasë, që shfletojmë nga libri Allahu Subhanehu vëtë ala, dhe nga komenti i për nga meriton Muhammedit Aleji Salatu e Selam, dhe nga shpjegimet të djetarve të muslimanve, në mënyrë që të furnizohemi më dënjitetëshëm për takimin me Allahu në të bareke vëtë ala. Për funduam në ligjeratën e kaluar surën e neziatë, Surja e 79 e Kur'anit Allahut te Bareke u te Ala sot do te ndalemi me ajetet e para te surres Abese surja e 80 e Kur'anit Allahu Jella Jella Jalalu. Që surra surja Abese është surre për të cilën kan thënë drejtarët kjo surre argumenton se pejgamberi Jon Sallallahu Alejhi dhe Sallam Osh peigamber, çu që do ta shohmi tematikën e përmbajtjes e kësaj sureje. Ës sureja e cila Allahu xhël xhëlalu e ka çortu peigamberin e vet. E ka çortu Muhameditin alayhi salatu vesselam për disa lvizje dhe xheste të cilat i gabon Muhamedit sallallahu alayhi wasallam. Çuhet sureja e mrolave. Kështu e gatitullën, Suratu Abese. Sureja e mrolave ngase është më rol në hartë prej ditëve Muhamedi John sallallahu alayhi wasallam dhe Allahu i zel gjele jlaluhu ja ka përmendur në Kur'an një lloj mjegullimi apo prishje të ftyrës që e ka baur ndaj një personi të të cilin kishte arrmë morr informacion te Muhamedi sallallahu alayhi wasallam kur shkoi Muhamedi alayhi salatu wassalam në Medinë njerëzit vinin për të Diskutu dikush më pa, a është pejgamber? Dikush më pa, çka thot ky njeriu? Dikush më pa, pse janë mbledh rreth këtij njeriu? Ekstrem rad vinin shumë njerëz me shumë qëllime, porse ishte një lloj kurrëshje i lartë, ishte një lloj uh, instikti i lartë me di çka po thot Muhamedi sallallahu alayhi wasallam. Muhamedi alayhi salatu wassalam Brengën më të madhe Me të cilën jeton të dhe vdich me atë breng Ishte që njërzit bahën besimtar Jetoj dhe vdich Me atë breng që njërzit bahën musliman Njërës të cilë do të adhurojnë Dhe do të i bindën zotit vetë të bare kjo të jala Kjo ishte brenga më e madhe Dhe përket breng Aj shfridzon të gjdo vrim Gdo form, gjdo monir Dhe dijet se të kë njërzit Për me e qarkullu një thirje Për me e qarkullu një bindje Forma me letësht me e kapi madhi Pas ta e kapi dhe i vogli Pra për me e qarkullu të një ide Ja jep të parit ati venit Ta e qarkullon Nga se njërz i bindën të parit Kështu o konë gjithmonë në, në histori Andaj edhe Mohamedi Alei Salatu e Seram Shpreson të se nëse e pranojnë të mdojt Tjertë kanë mu bindë Nëse pranojn paria kryetarët të parteve kabileve, fisëve, ata të tjerë do ta pranojnë më lehtë fenën e Zotit të Barë Këu te Alla. Porse në gjoksat e tëmdhëjve kanë nënçmim për dvejlit. Ata si janë dvejli, po janë me më pak pozit. Nga se te Alla u Gjëlël Jalal janë të mloj. Te Alla te Barë Këu te Alla besimtar nuk ka i vogël dhe i madh. Po ka dhe vëtëshmëri e madhe dhe, dhe, dhe vëtëshmëri e vogël Kështu i dalon Allahu gjele gjele luhu gjerat Si dhe qoftë Muhammedi sallallahu aleyhi sallem Dëshiron të që njërzit të apranojnë islamin Ti bindën zotit Të angojnë Allahun dhe pengamberin sallallahu aleyhi sallem Dhe ti ikin zjarrit Muhammedi aleyhi sallallahu aleyhi sallam I e ton të me brengën që mos të hi njërzit në zjar Gëse ka, ka që njëri ju më i zedhur i zotit të bareke O e te ala Thëdë Allahu të vare kjo vë të ala Abese vë të walla Anja e hul a'ma Umrol dhe jakthej shpinën Kur i ardh ati qorri Tani Allahu këtus përmen emra Por djetarët e muslimarve kanë shpjegu qka është meselja Kush umrol, kush e kthej shpinën Qëli qor ardh dhe qka ndodhi Muhamed Ali Salatu dhe Selam mishën Medinë. Tu bó davat te përhap thirën e tij, ty tregu njerëzve se me çfar thirrje dhe Kur'ani ka ardhur Ali Salatu dhe Selam. Një ditë pra i ditë vjen do të mëvojë te Muhamed Ali Salatu dhe Selam. Tu mëvojë krijetar të fisëve. Mirpao të mëvojishin edhe më ndjemvojë. Po ishin të mëvojë me pozitë, edhe të mëvojë me menë. Dhe Muhamed Ali Salatu dhe Selam Sa tash vrizoj momentin ti flas aty ne. Por se tektat 18 njerëzit apopozita nuk i banin mall. Se deri sa po vin do të mldoj vjen një njerëz i cili quhet Abdullah ibn Amr ibn Ummi Mektum, qi mevon në bo Muazin i Muhammedit sallallahu alajhi wasallam. Vjen ky njerëz çor i verber. Vjen qe dhe por një kohë vjen edhe ata. Tani Muhamedi Alayhis salam vendosë një pozitë jo të lakmushme në bazë të tyne, jo të kti. Muhamedi salam nuk kish problem ku i vogël ke i madh, jo. Ai kishte një qëllim, të hece feja zotit, por njerëzit i këshiron këtu punë. A sheh njërin me autoritet i lihet pas, a sheh njërin pa autoritet se ban mall. Kështu janë njerëzit. Dhe mundni saq tyre dinte. Ardhën këtë të mdoj dhe po vjen ki qorri Kje para s'kish pozit hq E dita ishqor Dhe vjen të Muhamedi Alei Salatu e Selam Dhe e ngushton Muhamedin sa selim Në kuptimin se ata tash kanë me ngushtu Muhamedi Alei Salatu e Selam Se kur t'vina na Zgudzon më konë këtu gjithë kush Po tash nëjna të full Por në evo të bo Muhabeti Ska këtu me konë si cili Atëherë Muhamedi Aleki salatu e salam Thotë Allahu gjelëve abes U më roll pak U më roll Se Ky i thonë të ja rësullallah Kalëzhon pak për fej Ja rësullallah, kalëzhon mu e për fej Dë disi si kur U ngushtu pikti A synimin e kishtet ata të tjerë Jo që këtas du ban të banë të malë Po për momentin Ashtu që loj rasti Atar Muhamedi sa mungo shtot dhe sigur ke i ban shtypje qarshi atyneve te mldeve dhe Muhamedi sa mrolot e Allahu xheluala reagoi tha abese wa tawalla fakum rul dhe akthei spinen kan than dietarët ke çortim as argument per pejgamberin e Muhamedit sallallahu alajim nga sa Muhamedi sa skon dor kur dje çysh es argumenti than dietarët Njeri nuk e në nëshmonë vetën Nuk e qërtonë vetën Në publik parakejve Por se kjo është vesh një robë Qëka Allah e ka zgjedh Allah u qka doje i thot Anda i thati u mrole Dhe ja këtheve shpinën Dhe më interesantja se këto mrole Aki qori si ka pa Për Allah u gjeluala i ka pa Aja kënë qor Aja se ka pa mu amesa ma o të mrole A të kesh a qësho Aja nuk e ka pa Por zoti jo në gjeluala e ka pa Andaj tha, abese wa te walla Tha umrol Këtu umrol është Muhamedi Dhe jakthej shpinën është për qëllim Muhamedi ja kthej shpinën Këti qorrit Për momentin jakthej shpinën Për momentin umrol Por Allah u gjelua nuk pranoj Dhe ta shofëmi pëse Pëse Allah u gjelua e kështë të rajtoj këtë pun Në këtë formë Një e hul a'ma Kuri ardhë qorri Këi qori është E më në leka Abdullah ibn Amr ibn Umi Mektum, pasta jo bo musliman e ka pranu fejnë të Muhammedit së zellem, dhe është bo njëni prej muazinave të Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem. Thad Allahu gjellë gjellalu, wa ma ju dërike, le allahu je zekka. I tha Allahu gjellu aleyhi ve sellem. E ti ka e di, se që ki qorri, që ki pastrohët, Nga se ishte në kontekstin Muhammed e Sëram të prit atë të mdojt Mos për pranojnë fejen E botë mirë Nga se kur të pranojnë të mdojt E pranojnë edhe të veçlit Kështu ishte edhe me jehudit Muhammed e Sallallahu Aleyhisallem Thajnë hadith Dhët jehudi me mbesu Ketë jehudit mbesojnë Dhët jehudi Kanë thënë djetartë Ata të partë pëj të në Ata të partë pëj të në Me pas thonë kjo pengamber Hakë që shë kanë dit, Këtë gjaudit tjerë kishim branu fejrë Por të të kanë thonë jo Kështu ndodhët e njerëzit plot Ka dikush autoritet Dhe përmerujt e autoritetin e vet Thot jo So që ashtu e kështu e më radhë Dhe vend të lashet moja Andaj piktikandit Ajqka di Dhe punon që ashtu që ishduhet Dënohët shumë fishma shumë sa ajqka zdi Nga se e ka di dhe ka punu e Gabimish Tha dha u gjellëvala Ka e diti Vama ju drik Pithot Muhamedi së sellem ka Ndo shta këtë qërri pastrohet E jo ato që ka po do të ti Shikoni këto Allah U gjela që ka thot E një e hul a'me I ardhë qërri nuk ja përmeni emre në ati njerit Për ja përmeni një cilësi Shka e kish Qërë Por me gjithë qërë Tha kynë është shem e zëjmër Këtë qërë është Ti të full me do njërës me si Me pare, me pushtet A ma ata se pranojt A këtë qërë Edhe kërë ka pranu Kërë ka pranu e fende Muhammedin s.a. dhe ka lypë prej Muhammedin s.a. me i dhanë më shumë, një huri, më shumë dituri, për momentin, momenti ka sinë i sikletë që për Muhammedin s.a. lallahu a. s.a. A në gjithashtu nga kjo përfitohet se të zotë i shkohet me sy të zemrës. Nga se qyki qori, a që rol ka pasë pastaj të Muhammedin s.a. që pengamberi jonë s.a. lallahu a. s.a kur ka dalë luft dhe në ekspedita, e kalon vështë që këtë njeri burë. Ashtë shumë i ka besue. Kjo konë qërë. Ka thënë rriti këtu, rruje me dinën. A munët një qërë me rrujt një qitet? A munët një qërë me rrujt një qitet? Nërsa jo dhe që me rrujt, ata kanë shkun luft, pro janë hasmi me dikan. Por Muhamedi Sezelle mi beson të, nga se Allah u gjela që shtu i thoshtë të. Andaj, qërë, art e Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem po kërkon njohuri dorsa Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem ia kthei pak shpinën Allah i tha jo jo mja kthei shpinën ani psocor sepse te Allahu matet me syte zemrës sa njëri ça sa njëri ka vesh sa njëri ka shndet sa njëri ka këreta të mira po zemra si punon nuk i punon nuk e shef hakin hak dhe nuk e shef të kotën të kotën Andaj në lutjet e muslimanëve është, O Allah na mundso me pa të vërtetën të vërtet dhe me ndjejkata, dhe na mundso me pa të kotën, të kot dhe me u shmang nga saj. Gja sa Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka dhënë në hadith, ka disa njerëz para Kiametit do të u shtrëmrohen zemrat sikur që shtrëmrohet gota. Nëse e merr gotën, edhe e kthen nga prapa. Tha Muhammed Isam, laja arifu ma'rufen, o laju në këru mënë këran, asë se një të mirën, asë të keqen. Nëse mërë një gotë dhe e këthënë brapa, edhe pas taj për me la këtë gotë për mërena, i ashtë lonë një deti, a lahët slarë, se e kam bjullë vetën. Ti mund është me dhamë, po kjo gota ka shumë pak hapsirë, dhe deti o shumë i madhë, po ama kjo e kam qelë, mundësin, sle me i ujatëi. Shikaj që farshimulli pruni Muhammed e sëram Për zemra që s'kuptojnë Që s'dojnë më pastru Tha si kur gota Zemra e voglë Shume voglë e zemra Por po u këthim mrapsht Oceanin m'ja shlu uj S'pranon Pse Ndërsa Sa i duhet zemrës për më uzu Pak pika Mirë povesht tjetë kaone e vetë Tjetë e qelë Nësë e qelë pak uj pastruot Sidomos me librin e zotit Dhe me sunetin e Muhammed e sallallahu A dhe thë Allahu gjelli gjelalu Ka e ditin do shta qori u zot Do shta qori E pranën fejnë e zotit e bare kjo vëtjala Pasaj thë Allahu gjelli u ala Au je dhekëru Fëtën fa'ahu dhikra Apo ki qori Mërë mësim E i banë dobi Mësim i jot Ha, Mohamedi se manë e menë Skenën për me kuptu këta jetë Duni me ditë skenën që ka ndohë Ka nërtë mdojnë Ra ka nërë krijetarë ka nërtë Kini po njerëzit kërta kohën me krijetarë? I dokon këtë këtë tjërë si së që janë njerëzit këto. Shuhu i se ky, po ka dalë odo njerëjo, njerëjo. Njerëja isë ka kur gjohë gjak edhe lëkur, edhe mish, ka me dekë si krejtë. Por njerëzit nga, nga ignoranca e madhe, andaj adullaj më një mubareki. Një anë e pridjetarëve të mlojtë muslimanëve gjenatëve të para. Thonte, kër tjeni me pozita, me njerës me pozita, dhe kër të rinjë me pas Mos i ndëroni Mos i ndëroni Pse se kanë qefë më ndëru E ju mos inderoni, po, cili, Andaj, Muhammed, i ndëroni ato që kanë qefë më ndëruhe Po ndërojë ata i cili meritën më ndëruhe A noj Muhamidi se zëllëm punoj me këtë form Por që Allah o tha jo Jo me këtë form Ti kimi u kalëzuvës Kimi mësu ata Që shumë e mira A ata që ka e mojnë vetën me të mal A ata që ka thojnë hoqja dhëtë me marë mu të shpija A ata që ka dhëtë me më dhënë mu dhët Tha Allahu Gjela jo Anda i tha Ndo shta ki qori E merë mësimin tan E merë mësimin tan Pase i tha Allahu Gjeli Gjelalu Emma menis të gne Fe entelehu të sot dhe Tha Allahu Gjeli Gjelalu Në vazhdim surën abese Sa i përketa ti cili Mahët se s'ka nevoj për tyje E për Zotin Sa i përketa ti cili thot Ska mbe nevojnë, asë për feja, asë për kur gjokë I tha Allahu Gjelluala Fe en të lehu të sëtë dhe Ti që ti po ki qëf me, me ashti feja Ti që ta po dhe më uzu, ama është ti, që i ka Allahu Gjesej e përshkrun Ajshka ta ka këti ti shpinën Si kur ti për ketë për bërëngosësh I stëgne, i stëgne a kur dikush e ma vetë në front S Si kur fir aunit, s'kam nevojnë për kur gjokë Pasaj Allah e përmbysin deti Thadë Allah u të barek e vëtjala U e ma alejke Ella je zekka Por të ski përgjëtësi Pse a i spastrohet Ti nuk i përgjëtësi Por të kanë shka e ma vetën me të madhë Edhe ju thotë A edhe në shekullën njësë të nja Ju me fejë mirë nja A edhe në shekullën të teknologjës Ju me fejë mirë nja A po shumë njërës Të mahnitur dhe të pasjonum Pas dy të re Për parimeve teknologjike dhe shkencore mundohen me arritur Zotin e shkencës dhe teknologjisë. Ata i cili e inspiron njeriu në vazdimsi. A do njerzit thonë, "A edhe në kët shekull?" Themi po edhe në kët shekull. Se sikur që në kët shekull po ndodhin vërshime, përmbysje, tërmete, shkatërrime, vdekje, smundje, etj etj, depresione, vetvrasje au kët shekull. A është ki shekulli i cili Me qindra mija Martohen për një ditë dhe da mas një jave Dhe neve në e blokojnë kryen lajma atje U ka da filani pi filanë së thusa Ato kanë në konë djemë të pengamberve E na du të me ditë që kanë nda ata Së muina në në me nejtë pa e morvesh Loj loj njeri pandarshëm I pacipe pa kur gjo Andaj shek, shekulli I cili njerës një ka përmbys Të cilë nuk e njofin qka o familja Qka është nderi me rujt nderin Qa është e vladin, me e dyku e vladin Thotë zotë i jonë të barek e vëtjala Vama alejk Thotë Allah u gjithë, ti o Muhammed Qa kime ba me këtati? Tja, me zorë kimi, kimi ullzua Vama alejk e Allah e zekër Ti asë një përgjithësi se kipë Se dikush nuk pastrohet Kini pa, a kini pa, dikush në dunja Kini pa, dikush në dunja Me arë, mi thonë dikush A pi marë, së të një milion eura Gëtonë si marë, vëllas Unë jam shumë i marë A k çiti shka jep a dushmëngajtat do të më ngajtat po kjo shka jep muhamedi sallallahu alaihi ve salam os përtej euros përtej vlerave materiale është lidhje me Zotin e universit xhellal xelalu andaj tha muhamedi sallallahu alaihi ve salam allahhu jallahu wala wama alayka illa yazakka ti ski asnjë pozici dhe s'ka vâng me ata i cilin nuk dëshiron më upastru andaj merr rregull ti orvatu mundohu, për pjeku, me bo thirje në rrugë zotit, me i shti njerëz në rrugë drejt, me i fut në amaz, me i fut në lidhje me zotin e vegele-gjelalu, me, me u bot moralqëm, me u bot parimor, por se, mos e kalovijën, të cilën ajo vijë andejo shte zotit, cilë ashtë ajo andejo, ajo zemra atje me prek të zemra, së në prek, s'ki mundësi me prek, atyve zotit ju në të bare kjo vëtjara, Andaita Allahu Jalle Jalalu wama alayka alla yazzaka tiski as nje porgjitsi per ata i cili nuk pastrohet. Thet Allahu te bare keutaala wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Sai porqeta ti i cili vjen te ti tu vrapua. Kaqen kiqorri Abdullah ibni Amr ibni Ummi Mektum radhiyallahu anhu wa arda. Sai porqeta ti i cili vjen te ti tu vrapua. Va hua jahsha dha i tu të të zotit Fe ente anhu të lehe Ti e love anashket Ti e love anashket A nëjmon e men kjo surë Surja të dhejtë e Kur'anit Në është të dikush se ka qelë moti Kur'anit Tash i dukët se nuk i di këtë shifra Me vetë për telefonin e di Mi të regu killoj, killoj mi një herë Thotë përpo e di të mam Ajo vetura përpo të mam A ma surja të dhejtë Kum e di të thotë Allo Alem i shala nuk gëtëromi O o sh, o bon fatketcim sure. i vet musliman te lasure. O gojja i cikletov, gojja i cikletov mi thon, kjo sure ajo sure, pse? Hoxha, le le, kalo ka zoti. Jo muslimani duhet te haj me dit. Kur thoj hoxha, surja 80, tamam e di. Edi vrsun surre to vol, veç pegoja at çka un se kam çart. Por kjo esh nje fatketci. Andaj, ne surren 80, dhe tor ganon, kjo sure esh argument per pejgamberin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Gja se këtu ka çurtim për Muhammedun Sallallahu Alaihi Vesalam. Ë ka çurtu zoti vet. Mos ban kështu. Para më ndoni pejgamberin me çurtim i thon, mos ban kështu. Kush ka drejt mi thon kështu? S'ka drejt njerëz mi thon, mëso mos ban kështu. Njerëzit nuk kanë të drejtë hak mi thon Muhammedit ose çdo pejgamber që ka një histori, gabim e kije. E kush ka drejt mi thon zoti vet atë që ai ka thënë, gabim e kije. Që to somir. Andaj e ka çurtu për ti tregusë ti rob nat drejtojna. Thala u gjelë gjelë luhu Sa i përketa ti cili vjen me vrapët e ti Dha i ka friga Allah A i tutët Ti pele anashat Nga se kishtë të synimin me, me i bo musliman Njërës të mëdoj Thala u te bare kjo vë te ala Kella in të kira ton Thala u gjelë luhu kurse si Muzve prokshtu Ndroje metodologjin E të punuarit me njërzit Me mendje mëdojt Me krye mëdojt Ma ata që ka e mojnë vetën me kapadha i lëk Me fodullëk, me kënë aritë shtume Leja ta Leja ta letë bojnë azop në vetë veti Letë bojnë azop Në ndërgjegjët e tyre nëse kanë Në ndërgjegjët e nëse kanë Në surën e nebe Që ka e kalum Jo kjo surë që ka loj Ajo tjetra e para, surja 78 Ku tha Allahu të bare kjo vëtjala Fe sow feja lëmun Para ata që ka kurqish Nuk drejtoho, tha Allahu gjitha Hajt sadata meorin bash. Një ditë ku s'ka kthim prapa, Allahu na ruaj. Ta Allahu te bareke ve teala, kalla inaha tadhkira. Kursesi. Ky form, nuk është ashtu. Inaha tadhkira, ky Kur'an është për kujtues. Pro mo conginieri con man, el ngon kët Kur'an. Dhe se para mendoni kët Kur'an, njeriu kur e ngon predikut i cili nuk ka pejgamber, e din që është hak para me ndojë e kur ta ndëgjojsh pi gjuës për nga mberit dretë për dretë ati që i ka zbrit por zemë më e këthime më bapë si le kur gjo a kepi për nga mberit a kepi kujtë dëkov nuk i len andaj, aj, aj loj i njerit që është është suzu me Muhammed e Selam ndurët e tua nuk është zotë një pi ati edhe njëher aj cili nuk është të zunë ndurët Muhammed e Selam Nipi i ati, lloji i ati, gjinsi i ati, asu zonë durt e tua. Se ti kisë si ki durt më të matmirë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. As djuin më të mirë se ai, as zemra më të mirë se ai, as forma më të mirë se ai, as shpirti më të mirë se ai, as puna më të mirë se ai. Andaj kputi doniat shpresat. Kputi doniat shpresat. Foth Allahu te barekehu te ala, fa man sha'a dhakara. Kush do më ndrejt me kët Kur'an, ndrejt. Ki Kur'an, Kur'an i madhë Kur'an i madhë Nuk e lutë kërkan është Aziz Andaj thë Allahu Jellua, kitabën Aziz Ky li bëroj Kërënar Kërënar Wallaj Një qënë vjetë mësë me qelë ti te, te, te, te raf Të raftë i jëtë Kur'anin Ajë nuk të thyrë ti me qelë Kur Shëshë Kur'an Muhammed a.s. Kër i kam su sahabët Kur'anin ka dhe në rune rune se Kurani ik ma shpejt se sa devja ma shpejt sa devja devja ik në dakik si talish pak zhidh minjarik thak Kurani ik edhe ma shpejt thë në qysh me e ma e tja Rasulullah thë përsërit në përsërit në Kurani pra edhe hafuzi ka si klet që e kam sun njerë andoj hafuzat Të cilat janë hafëza për një me, që i dinë Kur'anin Hata veti qishma e të Kur'ani Një ditaj mës me bau përseritje i shkonë Kur'ani Se është liber Iran në kuptimin e krenarijës Kjo është fjallë e Zotit e vare ke vëtjela A kini padë një kretar me t'lujt Pa po është Zotin rrimë me muë S'lujtaj, nuk lut A i t'u zonë, drejtonë, këshilonë Eksu ta tregonë, ta ndryshonë rrugën A ma ti nëse do me e morë dritë e për këtina. Shka tha Allahu gjelë gjelë luhu? Fëme në shë e dhe këra. Kushtë do me undrejq me kërë Kur'an, e ndrejq Kur'ani. A ma adon njëri ju. A da i ki Kur'an, mos mendojnë anë, se kamena lutë neve. Apo? Kamena lutë neve. Jo, na du të me lutë dritë e në këtina. Na du të me kërku dritë e në këtina. A ndoj tha Allahu te pare kjo vë te ala, e felajet e debëru në lë Kur' A nuk e studioj njërëzit Kuranin? A nuk e meditoj njërëzit Kuranin? Rhalo u gjena thirë neve, na me studioj këtë Kuran E jo ajme në ndjekë neve, nuk në ndjekë neve Kuran i Zotit e Barek e Vëtjala Thadha u gjelluar në vazhdim duke e ngritë pozitën e Kuranit Fi suhu fi më kerrëme Ki Kuran është ishkruar në plaka të larta Ki Kur'an është i shkruar në plakat të larta, pra këpi ku ka zbrit, është i lartë. Allahu Gjellegjellu -Gjell e ka një liber, i thonjën ummul kitab, baza e librit, ku Allahu Gjellegjellu ati i shkruar në do dhit krejt. Krejt që kanë mendohë dhe në ditë kiametin janë shkru me. Krejt gjdo, gjdo lëvizje, erobve, kriesave, univerzit, është e shkuar në këtë liberë. Në këtë libër gjithashtu është i shkruar Kur'ani. Andaj Allahu xhallahu thot: "Fi suhufin mukarrama", që libri ka shkruar nga pllaka pra të larta. Thallahu xhallahu ka ndërua këtë libër edhe te vetvetja. Edhe atë lart është nderuar, te melekt është nderuar, thot Allahu te bareke ve te ala marfu'atin mutahhara, janë pozita të larta ku janë këto pllaka te Zoti. Roki Kur'an që ka lezojnë në këtu është i njëti citatë të zohëti Po njërgjit nuk e madhrojnë Njërgjit prap nuk e madhrojnë Mërfuatim mutahara Dhe janë të pasë tërta Janë të pasë tërta vendi ku qëndronë Kur'ani Kërën, Allahut e Barik e Vëtjala Bi ejdi sefara Dhe ata që e kanë zbrit Kur'anin Janë me Këndron me simbolin e i cili qëtë sefera qëka është sefera? ne e përkthejmë gjuhën e rej ambasador në gjuhën e Kur'anit është uthtarë ndërmjetës uthtarë ndërmjetës cili është uthtarë ndërmjetë robëve dhe zotit me leket me leket dhe zotit gjele gjelelu andetet Allahu gjelebi ejdi sefera tin ki Kur'an ka zvrit në dërtë me laches me leket Rokësë është prej nga shëjtanët Andaj në jetë tjetër të të shofë mi këtë vim Në një sunë tjetër të të të Allahu Gjellola Wa ma hua bi kauli shëjtanër rajim Ki Kur'an nuk këfjale shëjtanit të malkuar O ki Kur'an ka zbit prit zotit Ka zbit ndurt me laqeve Edhe të zemra ma e mire njeri jut Da është Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem Ki ramim barara Këto me laqe Cilë sonë, shiko Shiko Allahu Gjellola Filoj me e ngritë Kur'anin Së kjo i malë, krenar E dyta, është i shkruar Në plakat larta I ngritur lart Të zotit e bare kjo vëtjala Zbët në përmjet me lacheve të Pas tërta Tani fillon mi cilcu edhe me lache Qfar cilci e kanë që e bajnë këtë Kur'an Tha dha u gjelola Kiram, fisnik E kiram Gjur në arabë beqetëm më thanë I begat në cilci Pra kër e ka dikush një cilësi, për e ka shumë, i thënë kerim Kër e ka dikush shumë një cilësi, i thënë kerim, kër e shumë bujarë, jo pak bujarë Kër e shumë i pasërë, jo pak i pasërë Atër dhe Allah u gjelola, me laqët e zotit, kiramë, janë të pasërëta, për pa jo pakë Shumë pasërëta Barara dhe janë mirë bërëse, bojnë mirë Bojnë mirë Qa të më dojmë bojnë mirë? Krer dëvizet e melaçëve janë të mira. Sin vetveti, sin të tjerët. Pra ata adhurojnë Zotin dhe ju bojnë hyjmet robët e Zotit. Dikuja ja çojnë fmijën. Dikuja ja shlojnë riskun. Dikuja ruajnë sint, diku ja ruajnë ja zemrën. Dikuja ja ruajnë shnëtin. Egshumeran rolet ndryshme që me kemi përmendur, për por rolet e melaçëve të Zotit te barekehu te ala. Pasi te Allahu te barekehu te ala, qutil al insanu ma akfara. Thotë Allah u gjelluala, kjo është ajo përbuzja dhe muhimi dhe përdosja e insanit mba kitë kësaj begatije. Thotë Allah u gjelluala, kutilel insanu ma e këfarahu. I vram qoft njeriu, arap ti thojnë i vram i malkum, u vrafsh, u malkofsh. Thotë Allah u gjelluala, u malkoft insani, shfar mohu si është. Kanë thënë djetarët në komend, këtu insani është mëhusi. Insani është mëhusi. Pra është pabesimtari. Ajë cili e mohon Zotin e Vajgjelluara, e mohon pengamërin Allah u te bareke vëtala, e mohon librin, i mohon melarqët, i mohon ditën e gjikimit, e mohon adhurimin, i mohon kretat mirat e Zotin e bareke vëtala. Thëtë Allah u gjitha kutile insan, i malkuar qof njeri jo pra pabesimtarë. Thojnë djetarët Pse nuk tha pabesimtar për tha insani Thënë allohu gjelluale në ajetin 17 e surës abese Kutilel insanu Insani malku më qoft Sa më hus që ësht Pra në gjuhën e Koranit ësht U um malkov sa qafir që ësht Pse nuk tha U um malkov qafiri sa qafir që ësht Apo më, më malkov të më husi sa më hus që ësht Thanë komentatorët Se edhe të muslimani ndodhë kjo të ilësi Dhe që dëku shka i banë Allah i gjuna E ka mohue Një dosa këtume Allah i ka thënë ma i thëtë po Kërë ka thënë Allah u po t'i thu jo Dhe kërë ka thënë Allah u gjitha jo t'i thu po Këtë këtë këndërtha një kjo paguat Kjo paguat Kërë a i thënë e ki farës t'i thu jo sa farë Kërë a i thënë haram t'i thu jo sa haram Kjo shka i bje Kutilel insan i malkuar qëpë njeri ju sa mohon andoj sa të mira i ka dhonë Allahu gjela njeri ju qështë jakë tha njeri ju zotit vetë gjelë e gjelalu qështë jakë tha njeri ju zotit vetë të barek e vëtë ala thotë Allahu të barek e vëtë ala min e jishej in khalaka e tani për me kuptu zulumin e njeri ju thotë Allahu gjela këthemin fillim min e jishej in khalaka për i qka e ka kriju e njeri ju Allahu për i qka prao Njeriu çka ka ka në vetim u kërnu çka. Thellallahu xhallwala. Min nutfatin khalaqahu fa qaddarahu. Thellallahu xhalla. Pini pik uje ka krijuar. Pini pik uje ka kriju rritet e rrit Zoti boti mad ja nis me filozofue. Hiç ka çën dhe hiç do të jet. Kaloj donjë herë nëpër varrezë. Kaloj. Kalo, nëse në kanë ditë Muhammedi sallallahu aleyhi sallem, ku ka thënë aleyhi sallatu e sallam, e la vëqat në hejtum, në hejtukum anë ziarat il kubur, e la fe zuruha, fe innehatu dhe kiru kumul akhira, tha Muhammedi aleyhi sallatu e sallam, shko një vizitoni varrezat dhe njëherë, vizitoni varrezat, se ata ja u kujtojnë akhiretin, shko dhe ato që ti mrejnë e ka pa si ti, maçnosh se ti ndoshta, Ma të pasur se ti ndoshta Me ambicje, me vullnet Me, me, me o hesh du njojë në krej Por se tani janë hesh tati, si të aty Sja u ban kërkush Moabetin Ma dje dhe familjarët të tonë Pas një kohës ja si banjë na Moabetin E Allah u gjitha thot Oju njërëz Min e i shëj A e dipi që ka e kryua Pini pik uj Pini pik uj Pse gjithë kjo krenari Pse gjithë kjo e majtë me me të madhë Pse gjithë kjo i fudullok Stakon Nuk takon, nga se esenësën e kije, shumë të vogël Shumë të vogël e kije esenësën Dhe ajo e cila do të këthejë është prapë o shumë e vogël A da një ditë për i ditëve Një anë për i djetarëve të muslimanëve të vjetër Muhammed im në was, ja E pa djallin e vetë, djallin e vetë të krenuë U krenojke, u krenojke, u majke Tha, o djallë, e ja, cpa kështu, ullo, ullo Ullo, o djallë Dhe ishte mja thikrë në rien Tha ka dalë shumë e dhe mojt vetën me të madhë Tha e diti se une në nëntane Më pazarë e kumblej, o gjallë Në najote O kanë robresh E kumblej me pare E para, moj e men E dita Ti tha, a e di ku ki mu gjujt Në toka nuk i di, ki arrua po Tha njani cili Që tu e ka pos filimi dhe që aty mbarimin Që ka jetë e mojt vetën me të madhë Andai Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte manifestu si më i lart i modestisë njerëzore. Tha le sallallahu alaihi wasallam: "Innama aakul kal-'abd wa ajlisu kal-'abd." Tha le sallallahu alaihi wasallam: "Unë kur ulna, ulnesi rob." Si rob. Roba dinit të shaut ta rob, ni qos atje. Mos shifot, mos sjazojë udhën diku ina. Kështu është ul Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe tha: "Unë ha si rob." Andaj e ndaloj Muhammed e Selam Enën e arit dhe argendit E ndaloj kjo, ta, ta hip ti, ti Ta hip kibrin, ta prishnevsin Me hangër me lukët altanit Me lukët argendit Nuk lejot në fejnë e zotit e barek e vëtala Për të farës yje Por shkak se e prish një rion Andaj mbretrit për andorët kanë hangë me lukët altanit Por ata në fundin e kanë basë Në gjenem Andaj dhe Allahu te barek e bare vëtala prej një pik uje ka kryu e, fëka dera hu, dhe i ka dhënë Allahu kadr, ja ka caktu sa mu bo, sa i kje? Pin një meter, derin 3 metra, aso 3 metra logaritët, a ka njeri aska, anë Allahu gjile gjelalu, kër e përmendi me një masinë një njeri ju tha, matu me kodrën, qësh për të del, matu me kodrën, qësh për të del, e shëf se i e shumë i vogën, Allahu ka kryu krejësët të cilat, Njëriju kërë të ishe me ato të do këtë shumë i vogël Anda e dhe Allahu qële E kemi kriuar njëriju nga një pik ujë Fa ka dera hu Dhe ka da një masë Sa i kje Prej një 70 kg Dhe eri 100 kg Dhe gjatsia Kjo shka ashtë e një orë të nejve Dhe njëriju i ka 16 apo 17 vite Mes kësaj gjatsie Dhe kësaj gjërsie Dhe këtyre kilogramve Dhe këtyre viteve Fodullë kësa qëllë i dhe toka Fodullë kësa qëllë i dhe to Më katë sa qëllë dhe toka Onda e ka kryo alloha gjehne më të madhë Jo që i njeri a shumë i madhë Kibri në e këtë madhë Më ndi masinë e këtë madhë Tha allohu të bare kjo vëtë jala Thumë me se bile jesëra Pasë të ja ka muncu me hecë Se pika se hecë, pika ujtë nuk hecë Për ja ka muncu alloha ja e ka donë dikome Di dure, sytë, veçtë, e mendjen Për me mojtë vetë Pak më të trulloh këria Minihar majsh dikun se pak mirë livrit, thotë po mirën men, majën pak. A dajtë të Allahu gjeli gjelaluhu, thumë me e mëtehu fe e këbara, pas ta jam erë shpirtin dhe e fudën varë. A më rriton që ki njeri mu majtë me të madhë? Këlla, kurse si. Do të vazhdojnë me lejnë e zotit e barek e vëtjala, me pa sakësisht rolin e njeriut, dhe sa i ka dhënë Allahu xhelelaluhu Gjell dhe si ka kthye ky njeri Allahu te bareke ve teala ne kete sure te begazhme te Zotit te bareke ve teala e, e lushmi Zotin ton te bareke ve teala qe Allahu xhelelaluhu Gjell na ban musliman te devotshëm Elusme Allahu te bareke we te ala, ç zoti onjele jelad na munson me kuptu librin e Zotit, me kuptu sunetën e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Elusme Allahu subhanahu wa te ala, ç Allahu jele jelad na munson ç të ndriçohemi me kët libr, të marrim mësim nga ky libër, të marrim porositet de kët libr të madh. Aqulu qouli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu, innahu huwal gafururrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.